Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Du lyssnar på landets enda sportintervjupodd som heter Agendasättarna. Mycket varmt välkommen hit där du får långa och i bästa fall djupa intervjuer med personer som är mäktiga i sportens värld. Det här är episod nummer 22 och i det stegar vi in inom tennisbanans åtskilliga linjer. Denna veckas agendasättare är nämligen Jonas Björkman. Det var relativt otippat att Jonas skulle bli världsstjärna i tennis. Om han själv fick välja skulle det faktiskt ha blivit. Ja, vilken sport då? Det får du veta alldeles strax. Vi pratar om skillnaden i kvalitet på hans era och dagens fenomenala Big Four- Björkman bjuder på anekdoter om John McEnroe, Roger Federer, Stefan Edberg och ett riktigt örhänge om Ivan Lendl. Och han berättar dessutom varför han började med galenskaparnas Brysselsteg som segergest. Vidare diskuterar vi de hiskliga belopp han har tjänat under karriären men att han tycker det borde finnas mer pengar i tennisen. Björkman ger sin syn på de fyra Grand Slamsen, en och en i lugn. Och, och så talar vi om Robin Söderling och de dopningrykten som har florerat kring denne. Såklart får ni också Jonas syn på vem som är Sveriges bästa tennisspelare genom tiderna. Kom gärna med synpunkter på min podd via mejl där ni jag på gmail.com. Eller sök upp mig på Twitter där jag heter Anders Sedhamn i ord. Och för alla 21 tidigare poddar gå till www.agendasattana.wordpress.com. Sök upp den på sportexpressen.se eller bara sök på namnet på Google så kommer ni hitta den där. Som vanligt tack till Jon Witt, Aron Valgren, Samuel González och Torbjörn Veineschö. Nu lyssnar vi till Jonas Björkman. Mycket nöje. Där. nu tror jag att det rullar där. Varmt välkommen Jonas Björkman till podden. Tack så mycket. Jag låter alla gäster få beskriva sin yrkesroll så att säga själva. Hur låter det när du gör det? Du har ju gammalt firat proffs, men vad gör du nu för tiden? Nu för tiden så är jag naturligtvis då fortfarande involverad i tennis. Man är ju en tennisnörd så att jag är marknadschef på IF Stockholm Open som spelas i oktober månad. Sedan är det ju som så då att samma organisation som driver Borsta, Swedish Open och där har jag en, av har väl ingen position men jag är med och jobbar med tanke på att det är samma organisation så att jag jobbar med de tre svenska tävlingarna och utöver det så är jag lite expertkommentator på kanal på Seymour heter det numera och TV4 och jag har även startat upp en tennisakademi med Thomas Johansson för glada amatörer som jag har kört i två år. Så att, ja, jag håller, håller mig igång. Du var världsfyra i singel som bäst och etta i dubbel. Hade du kunnat tro att din framgång skulle komma som den gjorde när du började att spela tennis som grabb i, i Småland? Absolut inte. Däremot... Tyckte jag tennis var fantastiskt kul redan från start. Min, min pappa spelade väldigt aktivt och på så vis följde jag med honom och fick ett racket tidigt och började spela. Men sedan var jag ganska liten till växten och jag var duktig men, tanken, men konkurrensen var så pass tuff så att det var inte någon självklarhet att det skulle bli liksom tennis jag satsade på. Utan jag låg 8-9 i Sverige, vilket var väldigt bra. Men det var fortfarande en bit kvar till att utmana de kanske tre, fyra bästa i min åldersgrupp. Så att det, det tog så pass lång tid så att det var vid 17-18 års ålder innan det började hända saker. Så att fram till dess, kan man säga, fram till 15 års ålder hade jag både ishockey och fotboll med mig som, som jag höll igång med. Och framförallt ishockey, jag är ju... Eh, hade jag fått välja och få en andra chans så hade jag velat bli hockeyproff för att jag tycker det är en fantastiskt rolig sport att följa. Kan du minnas det momentet eller det tillfället som gjorde att du förstod att jag ska nog satsa på tennis för jag kan nog nå otroligt högt och försörja mig bra på detta? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Man kan väl säga att jag har väl brottats lite med att jag har varit ganska tuff mot mig själv. Jag har spelat väldigt bra och jag har haft mina framgångar som junior, men sen var jag väldigt hård mot mig själv när det gick dåligt de perioderna, vilket gjorde att jag tror jag tror fick liksom jobba upp mig igen varje gång det hände. Och det följde väl med mig även när jag då hade bestämt mig att satsa som proffs, för när jag var 18 så var jag på väg över mot college och sen gick jag van inomhus SM och då tyckte mina tränare och min klubb VQTS då att jag skulle satsa som proffs och lyckas jag inte då kan jag ta koll efter tyckte de. Och det är jag väldigt tacksam för att de stod på sig. Så att, jag kämpade och harvade i två, tre år och spelade satelliter. Men kan man säga att vändpunkten var nere i Frankrike 90, hösten 92. Jag hade nästan tappat alla mina ATP-poäng så jag tror jag hade tre poäng kvar jag fick kvala. Och och jag höll på flora mot en amerikan som heter Dickinson, jag kommer aldrig glömma hans namn med tanke på hur illa jag var i den matchen. Men jag vände och kvalade in och sen funderade inte så mycket, det var väl det som var hela grejen. och fem sex dagar senare så stod jag och hade vunnit min första deltävling i en satellit. Och det var först då jag insåg att jag är precis lika bra som alla de andra. Jag hade haft väldigt stor respekt, så när jag kom till tävlingen och tittade, Å, den spelaren här och den spelaren och han är så bra och han är så bra men jag glömde bort mig själv oftast att ge mig själv kredit. Men när jag väl hade vunnit den då så kände jag ju att jag är precis lika bra som jag hade vunnit tävlingen och där släppte den mentala spärren. och Då gick jag så pass långt så jag blev tvåa i den satelliten och klättrade upp till 350 plats i världen och det var liksom, det var liksom riktiga kickoffen. Det var 92? Det var 92. Jag har snackat med bland annat Thomas Enqvist om det här och han har intyggat att det är otroligt dyrt att vara ute på toren och vara tennisproffs. När kände du att det gick runt för dig och att du verkligen kunde leva på det här på ett bra sätt? Ja, det tog ju lång tid naturligtvis. Jag hade ju jag hade aldrig kunnat eh, klara min satsning om inte det hade var eh, tack vare mina föräldrar. Plus att min pappa då eh, som var brevbärare i Alvesta. Och som brevbära i lilla Alvestad då känner du alla. Och han hade väldigt bra kontakter. Och Vi lyckades få två företag som, som hjälpte mig och sponsra mig. Och det var 10 000 från båda de här. Då. Men det, på den tiden var det fantastiska pengar. Men sedan var det också så att mellan de här tävlingarna jag var ute och spelade. Man går inte runt när man spelar satelliter. Och nu, för tiden finns ju inte det utan nu är det futures. Men det, det är en utgift att vara ute och spela även om det går bra. Men då fick man ju kompensera det genom att kanske spela seriespel i Tyskland och få in lite pengar där. Eller uh, försöka vinna de här vintertogtävlingarna på hemmaplan där det kanske var en, allt från 5 000 till 10 000 i första pris. Så att, uh, det var det som gjorde att man höll höll i liv. Och det var väl först, uh, kan man väl säga, jag slog igenom 94 men det var väl som att säga 96 som jag började känna liksom att det, uh, jag var på plussidan uh, efter Året var klart. Du är högerhänt själv. Du har dokumenterat bättre statistik mot vänsterhänta. Vad beror det på? Eh, tack vare min kära far. Berätta. Han är, han är vänsterhänt. Och eh, som sagt, han höll väldigt bra klass. Jag eh, spelade mot honom. och Han hade ett mål och det var att han aldrig... Han skulle försöka slå mig så länge det gick och det var först när jag var vid 16 års ålder som jag lyckades äntligen besegra honom och därefter tog det 10 år innan jag tror han använde racket igen. Men han hade en riktigt bra vänster så att, ja, Jag har nött så mycket, jag hittade en ganska bra position i hur jag skulle returnera. Så att, jag var väldigt komfortabel när jag mötte vänsterhänta. Jag hade inte den där ovanan med tanke på att det inte är så många. Så att För mig var det så naturligt att gå in och möta de killarna så att det, det passade mig nästan bättre. Du menar att det är läskigt för högerhänta andra spelare att spela mot det vänsterhänta, det är lite jobbigt eller? Ja men det är lite jobbigt för att jag vet inte procentuellt sett hur det ser ut. Jag tror faktiskt idag om man tittar bland de hundra bästa världen så finns det nog mer vänsterhänta än vad det var kanske på min tid. Men eh, det var en 4-5 så att eh, generellt sett kanske åtta ja, av tio matcher så var det högerhänt du mötte och sen helt plötsligt kom den där vänsterhänten och då var det väldigt ofta när, den, när det var någon som skulle möta en vänsterhänt så ville de oftast värma upp med en vänsterhänt för att känna på serven och så här. Och jag hade inte den paniken riktigt för att eh, jag var trygg i att jag hade tränat mot min pappa så pass mycket. Mm. En vänsterhänt som är en av de mest kända i John McRaw som du spelade med på andra hälften av 2000-talet inom veterantor va? Eh, nej, det var faktiskt en eh, riktig ATP-tävling. Ja, jag ber ja. ursäkta. <laughs> <laughs> men han, var 48 år, han fyllde 48 den veckan vi spelade. Eh, jag, jag, fick en, jag fick ett samtal från eh, tävlingsledaren i San Jose och eh, han frågade Jag hade inte varit i San Jose och spelat innan men vi hade pratat om det flera gånger och han sa eh, Nu tror jag jag har den rätta möjligheten för till att, att komma över. Och då sa jag, absolut, vad är det? Ja, jag har fått förfrågan från John McEnroe om du vill spela med honom. För det är hans önskemål. Och det var ju inte så svårt att liksom, ta det beslutet. Utan det var ju en fantastisk möjlighet att få spela liksom, med en sån, en, en sån kung. Det är ju det är han och Borg i stort sett som man känner liksom, att ha har den statusen. Så så vi spelade en riktig ATP-tävling i en 250-kategori då som Stockholm eller som Båsta. Och eh, det var roligt för vi spelade på onsdag kvällen och normalt sett då en onsdag kväll i en spelarlounge då är det ju helt öde. Men det var ju aldrig sett så mycket spelare på plats för att alla skulle ju då se när han skulle då eh, spela. Men vi gick och vann hela tävlingen. Det var en fantastisk upplevelse och eh, otroligt kul att få jag kände honom men man får lära känna honom. Man kommer varandra mycket närmare när man spelar tillsammans. så, att, så Vi spelade där och sen spelade vi året efter i Stockholm Open också. Där förlorade vi i kvartsfinalen. Men eh, otroligt kul att få ha en titel med honom. Mm. Du säger att du lärde känna honom. Jag tror många är otroligt nyfikna. Hur är han egentligen? Han är en, ett stort <laughs> mediefenomen de senaste 30-40 åren. Ja men jag menar. Det är väl jag skulle säga han och Mats Wilander som är i särklass de två bästa kommentatorerna ute i tennisvärlden och de blir hyllade också på grund av att de är väldigt duktiga, kunniga och de har en förmåga att hitta den där rätta känslan, hur man ska referera. Sedan får jag väl säga att eh, Dr. Jekyll Mr. Hyde det är väl liksom ett perfekt smeknamn egentligen på John McEnroe. för att han, eh, han kunde verkligen bara svänga i humöret, precis så som man, man är van att se han på tennisbanan när han är han precis vi är utanför också. Och han, vi åkte till en träning, eh, vi skulle värma upp inför match och vi stod och vid ett rörlyse och eh, chauffören hade blinkisen på där. och eh, Till slut då så, så skriker Macron liksom bara, stäng av det där ljudet, det är det värsta jag, ljudet jag vet. Och så chauffören blev ju helt tilsad då, så, att, så han stängde ju av då. Men det var en sån där helt plötsligt kan det bli från att det ska vara tyst i bilen, så. men sen är han ju ett geni på banan också, så att det, det är verkligen en, en bra blandning. Är han trevlig då socialt? Ja, vi är, vi är väldigt trevlig. Vi har otroligt eh, skön personlighet och en, han är, tennis är ju allt för han. Han, han älskar ju liksom, fortfarande att spela och fortfarande lika Helt på att vinna. Han hatar ju förlora verkligen fortfarande, trots att han 53-54 nu, kanske. Vilka tycker du är topp 5 i Sverige tennismässigt någonsin? <laughs> ja, det var en svår fråga. Ja. Man talar ju alltid om topp 10, topp 5 i massa andra sporter. men man har ja. aldrig det där riktigt. I tennis tycker jag. Svårt, svårt att jämföra lite med tanke på. Det är olika tidsepoker och hur tennisen har utvecklats, men det var inget snack om saken att eh, Borg edberg eh, är topp -trion. Bakom det är det naturligtvis väldigt svårt, men jag, om jag inte är helt fel ute så skulle jag vilja säga att Thomas Enqvist är väl den som har nästan vunnit mest titlar efter de tre. Då han har 19 stycken. Och eh, det, det, det, det, det är väldigt svårt. Men jag eh, säger Thomas där. och Sedan då är det ju liksom frågan vem man ska välja. Men eh, det, det finns många där bakom. Du har en Magnus Norman. Två i världen. Vann många titlar. Var i final i Paris. Och Thomas Johansson som är min bästa kompis och kollega. Som, som är den senaste Grand Slam-vinnaren. Så att, det beror på hur man... Eh, sett eh, bedömningen egentligen vad värdet är i att kanske vinna en Grand Slam eller ha en högre ranking Så att, du, du själv, ja, du själv eh, ja Jag tycker det är svårt att placera sig själv, det är väl klart att jag jag är väl i närheten men eh, det känns som att eh, det är bättre folk som eh, inte har spelat får kanske ta den bedömningen Robin Södring måste vi ta upp, han är vårt... Robin, Robin har ju, till exempel också, det glömde jag bara Ja, hur bra är han egentligen, om du sätter han i perspektiv med de andra av de här namnen som du sa nu? Ja, det är också svårt. Jag menar, i hans fall så har han kommit upp vid en tidsepåk där det är tre, fyra fenomenala tennisspelare. Det har väl aldrig någonsin funnits en, en så bra 2 som Nadal var ett tag efter Federer, innan han lyckades vända på det. Men och eh, sedan nu då har både Djokovic och Murray kommit. Eh, det har väl aldrig varit kanske så överlägset, fyra riktigt bra eh, som det kanske är just nu. Så att, det är också tufft, en sån som David Ferrer är ju en fantastiskt bra tennisspelare men är ju långt ifrån de här fyra. Så att det, man, man undrar hur många titlar kanske en eh, Ferrer eller en Robin hade haft ja, om inte de fyra hade varit där sen självklart. Tittar man tillbaka till 90-talet så fanns det en Agassi Sampras, Becker, det fanns även Becker då på 80-talet. Det är alltid svårt att säga men han, han har ju haft en fantastisk karriär fram tills han blev sjuk och sen får vi hoppas att han får möjlighet till att få, få spela tennis igen och få känna att han kan komma tillbaka och göra och åtminstone få, få avsluta på ett värdigt sätt. Om vi håller oss kvar vi Robin Södring nyligen anklagades han om en belgisk spelare att eh, ha dopat sig. Och du som lever med tennisen och in i det där, vad, vad kan du säga om det? Vad handlar det där om egentligen? Ja, eh, alla vi som känner Kristoffer Rochus vet ju att han, eh, han är väldigt speciell och har kommit ut med massa dumma uttalanden innan eh, och framförallt är det ju väldigt tråkigt för Robin. Jag menar vi, vi, eh, vi som ser honom hur han lider här hemma så Förstår vi ju också att det blir jobbigt att få en sån anklagelse när man kämpar till att nästan hålla sig vaken en hel dag. Jag menar, han har ju i stort sett gått och laxat klockan fem och sovit till klockan tio dagen efter för att inte han är kurant. Så att jag tycker det, jag tycker det är tråkigt. Jag är inte överraskad att han slängde ut det med tanke på att han har gjort det innan. Jag menar, det är klart att det kommer alltid vara spekulationer om doping, men. Inom tennisen så har vi, vi har ett system som säkerligen kan bli bättre. Men vi, vi går ju under Varda som, som har alla idrotter. Vi har haft dopingfall och det alla tennisspelare har varit besvikna över. Det är ju att domen i tennis har inte varit lika stark som det är i andra idrotter. Vi har haft många spelare som har fått sex månader, tre månader, vi hade en spelare som åkte dit för andra gången, det står klart och tydligt i reglerna att då är man avstängd på livstid, men sen ändå fick han en chans att komma tillbaka. Så att, men det är ju som sagt, det är inte ATP, det är inte ITF utan det är vardags beslut som tar dem och det är väl det som vi tycker är olyckligt för att vi testas väldigt mycket och sedan kan man säkert utveckla och göra det ännu bättre men det, det är en bra koll på det. Vad kommer det därifrån? Är han galen den här mannen eller varför hittar han på en sån sak? Ja, jag vet inte han, han kanske inte gillar Robin eller gillar Nadal. jag vet inte, men för, ja, nej, det, det känns som att han eh, jag vet inte han, kanske kände, han, han attackerade ju Justin Hennin för något år sedan där när, när hon då slutade och sen helt plötsligt kom tillbaka så var han ju ute i faten så att, Även på sin egen hemmaplan eh, så var det ju väldigt förvånande hur han kan slänga ut sig något sånt mot en eh, kollega nästan. Så att eh, han är väldigt speciell. Det här är en podcast från Expressen. Vi tar oss tillbaka till, till The Big Four. Vi ska nämna då att det är Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray och eh, Novak Djokovic. Hur mycket bättre är de än vad ni i era generation var? Det är klart att eh, den frågan kommer ju alltid. Den ställs för nästan för varje vad, tionde år det går liksom, så blev en alltså, tennisen har ju förbättrats så, så är det ju jag menar. Jag vet eh, 94 95 jag hade, jag hade ju den fantastiska förmånen att få vara Stefan Edbergs hittingpartner när han eh, kom till Sverige ibland och var i Växjö. Och han hängde med mig in på gymmet och la sig på bänken där jag skulle köra bänkpress och börja med stången. Jag var helt chockad. För jag, menar, jag tänkte liksom, det är klart att han har kört vikter, men det var första gången han var inne i ett gym och körde vikter. Och det gjorde han ju för att han kände att han måste börja hänga med. Det börjar bli en utveckling i, i tennisen, att det börjar bli lite mer kraft. Och det var mitten på 90-talet då. Sen rätt var det på... Slutet av 90-talet så började alla ha med sig en kanske en egen personlig tränare för att liksom jobba mer på fysiken. Nu är det ett helt entourage runt eh, där det är diet och du har liksom koll på stort sett allting va, eh, som tennisspelare. Och, och eh, de här fyra har ju bara utvecklat. Jag, jag vet ju själv för att kunna hänga med hela vägen fram till 2008 så fick jag ju ändra mitt spel rätt mycket. och eh, När man ser de här fyra spelarna ibland så kan jag tycka att... Eh, det de presterar, det är, något, vad ska man säga, det, är, det är pingis på en tennisplan ibland faktiskt. För det går så fruktansvärt fort när de spelar. Det är som tempo, men det finns inga ytor till att slå hål på varandra. Utan Det är, det är bolldueller som är kanske ibland 20-25 gånger över nät och de slår hur hårt som helst och det ser hur säkert ut som helst. Så att, Jag tycker det är, det är häftigt att se hur de, hur de har utvecklat det och det är framförallt att alla är Byggda mycket mer. De är starkare fysiskt och de tar bollen tidigare, vilket gör att det går snabbare. Hur många av dem har du mött? Jag har mött Federer, jag har mött Nadal, jag har mött Murray, men jag har inte mött Djokovic. Vi spelade och tränade väldigt mycket i Monaco. Han var ju han var väl bara 16 när han kom dit. Vi hade ju honom som hittingpartner på den tiden. Så, men vi möttes aldrig någon gång, men däremot har jag tränat med honom väldigt mycket. Om du skulle möta Djokovic idag, hur många games skulle du ta då tror du? Idag skulle jag ta noll, med tanke på att jag äh, har en inflammation. Jag äh, har inte äh, varit äh, speciellt aktiv sista halvåret utan jag håller på med rehab. Jag äh, får inte spela tennis, får inte löpträna. Och min motivation är väl kanske inte den bästa heller när det gäller träning. Äh, när jag tog mitt beslut 2008 att äh, sluta spela tennis så äh, var det ju. Äh, Helt underbart att få slippa träna. Alltså jag älskar att, jag älskade att träna. Jag tyckte det var hur kul som helst. Och den här variationen med tennis är ju fantastisk. För du behöver snabbhet, du behöver smidighet, du behöver lite långdistans för att ha liksom uthålligheten och du behöver styrka. Så att det är ju inte samma träning varje dag utan det är en bra blandning. Jag var ganska jag var mentalt klar när jag slutade och tog det beslutet. Jag hade funderat två år i stort sett på när det skulle bli av. Nu tycker jag det är prioritet hellre till att vara med och se när min son spelar tennis. Eller när han har sin fotbollsträning. eller Min dotter tar henne till balletten. Alltså familjelivet för mig och lediga helger är ju liksom helt underbart. Jag ville ju inte ha lediga helger innan för det var ju... Yeah. Det var ett misslyckande den veckan då. Nu är det ju liksom fantastiskt och fredagsmys och kommit in i det här härliga familjelivet. Så att det, det blir inte mycket träning. Jag är, jag är väldigt dålig men jag ska försöka ta tag i det här. När hälen är bra så ska jag försöka hitta en, ja, någon typ av träning som jag håller igång i alla fall. För det är ju bra för hälsa. Mm. Har du någon anekdot om fäder eller raffa eller någonting när du har mött, mött dem, träffat dem? Ja, tycker jag, jag har en tycker jag en rätt rolig historia faktiskt. Nu kan jag inte riktigt. Jag skulle tippa att Råge var 18 eller 19 och jag då var väldigt högt rankad och han tränade av Peter Lundgren. Och Peter frågade om jag ville träna med hans uh, unga kille som är liksom den nästa storstjärnan. som han sa då. Ja, visst absolut Det var precis innan Kibisch game. Så då åkte vi till äh, Craydon Park som ligger precis jämte och tränade på en bana där. Och jag, äh, ja, vi började spela lite gamespel och jag krossade honom fullständigt och, och han gick och han kastade racket och han skrev hur tråkigt det var i Miami, han ville hem och det var liksom Jag, menar, jag tänkte bara, Vad är det här för Snorvalp? Alltså, det är så otroligt bortskämd och liksom inte se möjligheten att få träna med mig tyckte jag ju. Jag tror att om jag låter upp tio, men det var liksom verkligen. Nej, jag var otroligt besviken. Jag tänkte att jag ska aldrig mer träna med den här killen. Och Peter bad om ursäkt och så här. Då. Och ett år senare så, så var det ju en helt annan person. Alltså han hade mognat. Så du känner inte igen honom. Han hade ett helt annat uppförande på banan. Han var hur seriös som helst, väldigt död, mjuk och och sedan bara blev det ju bara liksom en explosion i, i hans eh, spel. Så att eh, fulla beundran av eh, vad Peter Lundgren eh, gjorde under den tiden med honom. För han var ju med honom i stort sett dygnet runt och, och han gjorde det väldigt bra. Du, vilken var din bästa tennisegenskap tycker du? Jag har pratat med några som, som känner dig och de säger att du var otroligt mentalt stark. Mm. Hur ser du själv på din egenskaper? Ja, jag var väl... Eh... Periodvis kunde jag väl vara kanske lite mentalt svag också, men eh, jag, ha, jag hade en inställning som jag tror hjälpte mig väldigt mycket, det var att jag aldrig skulle ge upp eh, Spärringroll om jag är under 5-0 eller 5-1 Det så hopplöst ut, jag, har spelat, jag hade kamp eh, Mot Andrew Ealy, men det, var, det fanns ju inte en chans att jag skulle ge upp matchen, utan jag skulle fortsätta, det var bara att försöka hitta Hitta en möjlighet till att vinna matchen, hur liksom jag, jag, jag kunde börja på ett sätt, men funkar inte det så försökte jag alltid hitta andra utvägar. Och det tror jag hjälpte mig väldigt mycket. så Jag var väldigt envis och just att jag aldrig gav upp. Det var, jag, det, var det jag hela tiden skulle ha, att spelarna skulle alltid känna, skulle de möta Jonas Björkman, Ja, det är, en, det är en jobbig jävel för han ger aldrig upp. Han kämpade lite David Ferrer-stuket att du vet att eh, du måste kanske slå. En och två extra bollar. så att, eh, Ja, det skulle väl vara det i så fall. Var kommer den där envisheten ifrån då tror du? Ja, jag vet inte. Smålänning <laughs> brukar de ju säga. Jag tror väl att den alltid har funnits och sen framförallt då att jag... Jag älskar, det gör väl egentligen alla idrottare, att man, man älskar att vinna och hatar att förlora. Men den där hatar förlora känslan eh, var så, så pass stark att man... Man, man gjorde allt för att eh, försöka hitta en väg att vinna, och, eh, men jag hade inte heller ett, jag hade ett spel som kanske inte var, att jag gjorde inte 20 service på en match, utan när jag gjorde 10 ibland så var jag lyrisk för det var väldigt sällan jag kom dit, men jag fick försöka hitta vägar till att vinna mina matcher på annat sätt och, och framförallt då den taktiska biten, att jag försökte ju oftast krypa in under skinnet på motståndaren så att eh, han visste aldrig vad som skulle hända, hela det här överraskningsmomentet. Det är ju alltid någonting som har funnits jag tror. Det här Brysselsteget steget du körde som mm. segerst, är det ja. taget från galenskaparna på riktigt? Det är verkligen taget från galenskaparna. Jag, jag tyckte de var helt underbara. Det här himla många bra program var ju bara helt fantastiskt. Så att, eh, Är det någonting jag saknar så är det väl Davis-kuppveckorna det måste jag säga. Det är, jag har så många fantastiska minnen och jag har haft så mycket kul med alla med kompisar och kollegor och som även då ibland var konkurrenter men de, de veckorna vi hade där var helt magiska och eh, det var alltid mycket hyss eh, och när jag väl kom upp så var det väl liksom jag och Kulti som stod mycket för dem när jag kände att jag vågade ta för mig lite med i Davis-kupplaget till en början var det ju Edberg Larsson och de här som man Lyssnade och följde och liksom hängde med. Mer. Men sen fick man ju en större roll i, i laget och då vågade man ta för sig med. Vi, vi stod väl mycket för dem och den underhållningen. Och vi körde de här eh, gymnastikprogrammen. Då. De gjorde ju parodi på olika sporter. Det var ju tennis bland annat. Det regnade i New York. Det flyttades till Frankfurt. Och så hade de ju då gymnastiken och då körde vi de där numren i en korridor faktiskt, det var vi i Växjö tror till och med. Och det var ju då Frithjof Konkas från Ungern tror jag och Knut Kragballe som de bara hittade på de här namnen och körde de här fantastiska uppvisningarna då. Så att, då lovade jag faktiskt Niklas Kulty att han sa, vinner du femte av match mot Grand Stafford så måste du ge mig ett träben, sa han faktiskt. Och då ledde jag 5-1 fem i femte så att jag kunde ju komma ihåg då, och han stod och viftade då vid sidan också. Så. Jag slängde ur mig träben och sa att det var träben och galenskaparna blev helt nedringda av eh, svenska folket och sa att ni måste se till den där jävla Björkman, det heter inte träben, det heter Brysselsteget. Och de var helt chockade över hur det hade satt sig eh, hos alla och sen fick jag möjlighet att träffa dem. Och, eh, ja, det var liksom riktigt kul, då. Vi, bland annat så sa de att eh, jag gjorde fel, för jag tog eh, själva bryssteget med att hålla mig i tårna. Men man skulle hålla sig i, eh, med i anklarna där. Då, så att vi tittade faktiskt efter deras föreställning, alla ska bada. Eh, och då tittade vi på ett gammalt klipp som de hade och då visade det sig att eh, jag hade rätt, så att, eh, från att han gjorde jag tror det var Anders Eriksson som, där då, som han sa hade han hade gjort fel i jag vet inte hur många föreställningar. Då, för att han är från första början med tårna. Då. Så det var väldigt roligt och jag har haft mycket roligt med dem efter det också. Det sägs ju att tennis är en pengastinsport och att man är själv att de pengarna man tjänar på sin sport går direkt till, till sig själv helt enkelt. Vet du hur mycket pengar du har spelat in? Eh, ja, det, tennis är ju väldigt öppen eh, med eh, pengarna så att, eh, ja, har ju den jag, jag har inte superkoll men jag har blivit påminn om det. Så att, eh, det är väl någonstans runt 14 miljoner dollar som jag har spelat in i prispengar. Det är otroliga summor. Ja, det är fantastiska summor och jämför man med många idrotter så är det ju otroligt bra. Sen tycker jag väl att eh, tennis får lite väl mycket negativ press när det gäller prispengarna. För jämför man med en fotbollsspelare eller en hockeyspelare eh, som, eh, jag menar, man hör ju hockey i svenskan. det finns spelare som har 350 000 i månaden. Inga utgifter. En tennisspelare har ju gigantiska utgifter. Vi betalar alla våra resor själva. Vi betalar skatt. Vi har i varje land. Så att man runt 30 Så ser man nu Australien. Nu vet jag inte vad potten är. Men 1,5 miljon australiensiska dollar. Så ska ju 30 bort direkt. Så det är inte verkligen det från början. Och sen har du ju egen en, en, en tränare. Lön. Hans boende. Hans flyg. Och nu är det ganska stort entourage Så att, och det är prestationsbaserat. En fotbollsspelare kan sitta på bänken och tjäna sina pengar då och inte ha några utgifter. Så att jag tycker det är lite oförtjänt skit ibland tennisfrågor. För jag, vi ligger långt efter fotboll och hockey men vi ligger också långt före ja, triatlon som är ganska hett nu. Så att, definitivt inte att det är dåligt betalt men att ibland kan jag tycka att Fotboll och hockey framförallt får väldigt lite skit för att det, det är så mycket mer pengar där. Och ligger du hundra i världen så har du inte mycket in. Men ligger du hundra i hockey eller fotboll så har du, du kan ligga tusen och tjäna en miljon euro om året. Så att det är en stor skillnad där. Mm. Kan du inte jämföra Grand Slam-turneringarna lite och, och berätta för oss hur liksom deras skäl skiljs? åt eh, emellan de här. Då har vi Wimbledon, US Open, och Australian Open och öppna för de som lyssnar och inte vet vilka Grand Slams-turneringarna är. Ja, Australien är ju ett fantastiskt land. Det ligger långt bort. Hade det legat hälften så hade jag nog flyttat dit, tror jag. Fantastiskt trevligt folk. Väldigt, som man säger, easy going. Det känns som att de ligger väldigt nära till hans, till svenskarna, för att vi har, jag tror alla svenskar som är där älskar stället. Själva tävlingen är otroligt läcker. Den, är, den ligger mitt i stan i Melbourne, vilket gör att det är väldigt nära för alla. Atmosfären för min del, som jag kommer ihåg den, så är det ju mycket tack vare de svenska fansen. Jag menar, det, det startade ju redan på 80-talet. Det var väl egentligen mycket målade sig gul och blå i håret. Och de här fantastiska davis Cup-finalerna Sverige hade mot Australien. Så blev det många som som, kanske som backpackers åkte till Australien och, och tog sitt första stopp i, där då. Och sen blev de ju de här underbara fansen som, ja man hade ju när man skulle gå ut de här sidobanerna och man, man, man hörde liksom sitt namn långt, långt där borta liksom och de hade redan dragit igång och många spelare sa ju den motståndarna motståndaren i Australien är ju att möta en svensk. För att ha 50 personer, 30 på var sida, 50, 30 och 20 på var sida då, som heja i fem timmar, det, då, då var det bättre att möta en australienare. Så att, den atmosfären har väl de skapat, alla de här fantastiska svenska och vunnit så många matcher åt oss. De har ju då fört den här traditionen så pass mycket så att nu är det ju i stort sett varje nation har ju sina egna fans. Så det är en otrolig folkfest. Eh, och sen då det här väldigt avslappnade stilen i Australien och att alla är så trevliga. Så att det, det är väl det ska jag säga är mycket det som är grunden för eh, Australien. Sen då kan du, är det väldigt svårspelat för att det är de fyra årstiderna inom fyra dagar egentligen. Du kan spela i 40 graders värme och känna att det nästan brinner under fötterna till att du spelar i 15 grader och blåst eh, nästa dag och på så vis <coughs> bollen rör sig väldigt annorlunda det, så det gäller hela tiden känna sig känna efter liksom att hitta rätt eh, strängning och hela den här biten så att, eh, där är den utmaning. Wimbledon eh, om vi det är min favoritturnering. Ja, det är jag ju förstår. min favorit. Ja, det är väl mycket för att det är liksom tradition och historik. Eh. Till en början när man startade spela Wimbledon tyckte man att det var väldigt jobbigt med alla regler, eh, nu för tiden älskar man ju det, men, eh, ja, men det finns en charm i att alla ska vara klädda i vitt. Eh, den här underbara helgen innan allting startar, när man ser hur de börjar rad, rada upp sig och tälta utanför, det är ju kilometerlånga köer för att få, få biljetter då till måndagen. Eh, sedan tycker jag väl det som är häftigt med Wimbledon det är väl att eh, det är så många före detta champions eh, som är på plats. Det är väl kanske den där de har flest eh, att få, få springa på en Rodney, en Stan Smith eller en Ilina Astas eller ja, McEnroe kanske är på alla fyra. Men, de, men det är många, många fler som man springer på där och det tycker jag är otroligt häftigt. Sen är det ett litet område så att, som åskådare är det ju fantastiskt. när man är riktig tennisnörd så tycker jag ju att man, man ska åka till Wimbledon. För du kommer så otroligt nära banorna och får känna pulsen på spelarna. Trevlig by också, Wimbledon. By. Wimbledon Village är ju fantastiskt. Du har ju en otroligt härlig pub där uppe som heter Dog and Fox. Som det är som en samling nästan efter varje kväll då när folk drar sig hemåt och stannar där och tar några öl innan och snackar lite tennis. Alla spelarna bor ju nästan i det området också för att det är mycket smidigare. Så det, det är väl historiken och skärmen i England där som gör att det blir väldigt speciellt. Ljus mm. open är ju med wild and crazy, lite mer rock'n'roll, vilket är, samtidigt, det är ju det som amerikanerna är så härliga, De ger du knytnäven till en i publiken så är han ju med dig hela vägen och liksom stöttar dig i, i vårt och tott. Så att, de har alla sin charm. Paris likadant, det är en fantastisk stämning, men det är en mycket tuffare publik. Det gick sämst för dig där. Du kom till fjärde rundan 96 och 2007 som bäst. Ja. Och de andra har gått väldigt bra, kvartsfinal, semifinal, semifinal. Mm. Ja. Nej, men jag var ju klart bättre på de snabba underlagen. Däremot tyckte jag det var väldigt kul att spela på grus, för det är än mer kämpa. Det handlar kanske inte om att göra flest vinnande slag, utan det handlar om att göra minst misstag. Det är de som vinner matcherna. Och eh, du kunde vinna många matcher genom att kämpa ner motståndaren. Eh, ja, det var två fjärde runder som jag är väldigt nöjd med. Eh, den, eh, den ena där så hade jag ju faktiskt en rätt bra chans, tyckte jag. För jag mötte Krajcek, som inte kanske heller var eh, en kruspecialist i alla fall. Men omholländer eh, var det. Ja, precis. Men han, han, han sörvade så pass bra, så att jag, jag kom aldrig åt honom. Eh, och sedan mötte jag Moja i den andra. Det var inte heller mycket att säga om. Jag gjorde faktiskt en, Ja, och jag gjorde faktiskt en, en bra match. Jag hade lite häng i ett av sätten där som kanske hade kunnat störa honom lite mer. Men nej, jag tyckte det, det, Paris är en, en härlig tävling att spela. Det är just för att det blir mycket slit. Vad säger du om jag säger att tiden är förbi när Sverige har tennis som nationalsport? Jo, men så är det väl lite just nu. Det måste man väl säga. Alltså, som nationalsport så är det väl ändå. Det kommer alltid att vara tennis. Eller vad jag säger, fotboll och hockey känns det som. Jag tror det är svårt att ta bort de stora sporterna som vi har. Där har vi alltid liksom ett häng, vi har alltid en uppföljelse av spelare och nya stjärnor. Individuella idrotterna tror jag är lite tuffare, där kommer det vara lite upp och ner. Och tittar man tillbaka, alltså det var ju egentligen galet hur från 75 fram till kanske ja, mitten på 2000-talet, om man ser den bredden och den fantastiska Statistik vi har med hur många eh, toppspelare, hur många titlar som har vunnit, hur många Davis Cup vi har vunnit. Så det, det, det var omänskligt. Eh, och, eh, jag tror alla idag går lite upp och ner. Tittar man till handbollen, det var ju en fantastisk period med eh, Benggan-gänget och, och nu helt plötsligt eh, från att man har dömt ut dem så gick de och tog ett silver och de här unga killarna började ta för sig lite mer så att det, det kommer att gå. Pingis har lite samma svacka som tennis. Men jag tror vi, vi, vi kommer komma tillbaka. Jag kan du inte resonera lite om det? Det finns ju två bröder nu. Bröderna mm. Ymer som är rätt så vassa. Ja. 17 och 14 eller 15. någonting sånt. Mm. Framgångarna som du är inne på är ju... Alltså exemplariska och svårt att och komma upp till den standarden gissar man som hobbytennisföljare, det vill säga från 75 och hela vägen framåt i 30 år nu. Hur ska vi komma tillbaka så att vi har folk kontinuerligt i semifinaler och finaler och kanske till och med vinner stora turneringar? Mm. Nej, men eh, vi, är, vi är på rätt väg. Jag har varit väldigt, eh, vi är många men jag också har också varit väldigt kritisk hos förbundet hur de har jobbat. Vi har slängt ur oss idéer för att liksom, vad vi tyckte de skulle göra, men det är först nu de sista två åren tycker jag som det har gjorts fantastiska bra förändringar. Framförallt när man tittar till, vill du bli proffs så ska du inte behöva åka utomlands och spela de här tävlingarna. utan Nu har vi sju futures tror jag för killarna och vi, vi har tre eller fyra för tjejerna på hemmaplan, vilket självklart sänker kostnaderna. De kan få sina första poäng, vilket är så viktigt att få. Eh, sedan tycker jag att eh, mina kollegor Good to Great eh, Norman och Tillström och Kultis eh, engagemang och initiativ tycker jag är jättebra för eh, tennisen har utvecklats och eh, klubbarna är självklart vår, vår själ och, och stomme i svensk tennis men jag tror det är bra att vi har kombinationen för tennisakademi finns nästan över hela världen varför inte i en sån stor tennisnation som Sverige? Så jag tror det är bra med den mixen. Så att, och, och det som är positivt tycker jag det är att många före detta tennisspelare är intresserade till att ge tillbaka och vill vara med och försöka bidra. Det är ju inte att alla är bättre än de andra tränarna eller kan mer utan. Det är, jag, menar, jag har gjort tusen fel på vägen och jag tror mina kollegor kan säga samma sak. De har gjort så många fel på vägen eller misstag som de tycker är onödigt att de här yngre juniorerna ska göra igen utan kanske lära sig av den resan vi har gjort och sen också kanske ta med sig det som eh, vi har gjort bra på vägen. Så att kombinationen där tror jag är väldigt bra men vi har som sagt good to great och vi har eh, Christian Bergström, Henrik Holm nere i eh, och Anders det med och engagerad i tennisgymnasiet i Borsta kanske det bästa här nu är ju att Fridde Rosengren har klivit in som Davis Cup-kapten vilket är, tror jag för honom är en stor ära att få, få vara men det kanske bästa med hans upplägg är att han ska jobba med svensk tennis och det han, han jag vet, för min del är han ovärdelig hans Hans hjälp jag hade från att jag var 16 och 10 år framåt var eh, fantastisk. och Jag hade en fantastisk tid med honom och, och han har sedan då hjälpt Magnus Norman på vägen. Och, ja men jag tror han kan, han kan bidra och framförallt förklara för våra juniorer. För det, man kan väl ha sett, jag har varit hemma nu så pass länge och åkt runt så mycket. Men man ser ett tydligt problem i, i svensk juniortennis och det är eh, lite attityden. Och det är kvaliteten. Och när jag säger kvaliteten så är det att många är väldigt fokuserade på att träna mycket, 15-20 timmar i veckan. Men de har inte kvalitet på träningen. Utan det, de skulle kunna säkert kanske gå ner till hälften av de timmarna. För det är för mycket kvantitet. Och det slarvas på träningarna och de, inte, de, de tar inte ut sig maximalt. Och där, där hade vi fantastiska förebilder. Jag, menar, jag vet, som sagt, jag går tillbaka till det här med Edberg, men han, han var så pass stor idol för mig. Så att när, jag, när, vi började, när jag fick vara med och, och köra med honom, där då, och, för då låg det ju från att vi började med åtta bollar på inbollningen, så låg det sju bollar på min sida och kanske en på hans sida. Och han är världens ödmjukaste och snällaste, så att det var inte så att han skulle skälla ut mig, men han gick, vi gick fram till nätet och plockade upp dem, och han sa till mig liksom att du, eh, träningen har redan börjat. Så att du ser det sju båda på din sida. Och, ja, och det, det var så perfekt för det blev ju helt plötsligt en tävling för mig. att ja, Det är självklart jag ska ju värma upp. Jag ska vara förberedd så när jag kliver in på banan så ska det vara 100% fokus så att jag kan liksom göra så bra jag kan. Eh, och det är det enda han begärde, det, menar, när vi spelade gamespel så var det 6-0, 6-0 i början för att han var så mycket bättre. Och det var ju så han maximerade sin träning mot att träna med sämre. Eh, att så kan hålla koncentrationen hela vägen. Och det är också någonting som killarna och tjejerna nu, det ska vara uppåtträning, men det är väldigt sällan neråtträning. Och där måste man också lära sig, ska man ligga som en fäddre och de här killarna, då är det oftast att du spelar mot killar som är sämre. För du ligger i toppen och det är de matcherna du måste vinna. Vinner du mot de som är sämre, då kommer du också ha en väldigt bra ranking. Så det är mycket man de kan lära där. Mm. Många stora namn du nämner där. Man hör ofta om att du jobbar mycket hårt för svensk tennis. Thomas Johansson har haft stora uppdrag. Magnus Norman har vi pratat om och Thomas Enqvist har varit där vid skappkapten. Ja. Stefan Edberg hör man inte så mycket om vad gäller ge tillbaka. Vad gör han för att ge tillbaka för tennis idag? Eh, nej, det, det är klart, alltså, nu har han ju faktiskt startat. En, han är väldigt involverad i Växjö eh, tennisklubb. Och eh, har ju hjälpt oss mycket där nere. Eh, och nu har han ju startat en liten akademi. Han har en, en egen tennishall tillsammans med Magnus Larsson och Kalle Hagelskog. Som de förhoppningsvis också ska aktiveras så att det blir en akademi. Eh, sedan, eh, självklart kanske vi hade kunnat hoppas... Få med honom ytterligare lite mer för att han har, ju, han har så otroligt mycket kunskap. Han, han, han verkligen hjälpte mig på så många sätt och även senare i min karriär med tips. Och Velande har ju också hjälpt till mycket i Växjö. han har gjort det här Teamets Velande. Han har gjort det i flera år och det har lagt in väldigt mycket pengar där. Eh, sedan självklart eh, är ju kanske en av de största taktikerna i, inom tennisen som man skulle kunna lyssna till eh, hur länge som helst. Jag menar När vi hade han som Davis Cup-kapten det var väl tycker jag kanske den roligaste tiden att få höra alla de här fantastiska historierna från 80-talet och just hur, hur de tänkte. Och, så vi har ju fått den men det är klart att dagens ungdom vi skulle också kanske behöva få lyssna på dem lite mer och det väl, vi får försöka locka dem eh, till att bli lite in, mer involverade och få lite föreläsningar. Eh, de är ju lite engagerade ibland i, i Borsta och Stockholm och vi kanske ska försöka jobba och få in dem lite mer för att de, de besitter så mycket kunskap och sedan har vi många andra som finns där bakom också. Tror du dagens tonåringar bryr sig om medborgare och Willander? Eller de Nej. gamla gubbar för dem? Ja, men det är, det är ju lite så. Eh, man ska säga att eh, de har inte samma koll på historiken som, som vi kanske hade. Vi, eh, det blev ju nästan så att man, man lärdes upp till att veta vem som är eh, Pete Sampras och André Ager, men det kanske då Boy McEnroe och Anastasia som för min del då var ju liksom de som, var, som man följde. Och sen blev det Bäcke, Weland, Stisch, liksom alla de här. Men det är klart, jag, jag tror inte de tittar lika mycket på tennis, kanske. Jag tror inte de följer vilka som har varit de här stora mästarna. Så det, men det är väl också. Det är också ledarskap väldigt viktigt. Där tror jag det är väldigt bra om ledarna kan försöka gå in och hjälpa dem och ge dem informationen. för att Det är ju lite som en papparoll du har ändå som, som tennistränare. Jag har hört mycket intressant och roligt framförallt om Ivan Ländel Att han är lite skakig om jag säger så. Har du någon rolig anekdot om honom? <skratt> ja, jag vet inte. Men... Det kan vara en hård man. Ja, det är en hård man. Mats. Mats mötte väl honom i en uppvisning tror jag i alla fall och hade inte med sig hade inte med sig grejerna, han blev av med grejerna till en uppvisningsmatch och han bad ju Ivan Ländel till att eh, vara lite schysst för att jag har inte mina grejer, jag har bara låna ihop lite och Lendel gick ut och mangler honom 6-0, 6-0 och sen ringde ringde Ländels fru dagen efter och frågade om Mats ville, Mats ville träna eh, och det var väl då han egentligen bestämde sig att nej nu jäkla. Så att den, den, den är ju faktiskt fantastisk, måste jag säga. att På en uppvisning med icke hans grejer då, att man manglar honom 0-0. <laughs> du Vad har du ytterligare för intressen? Vi hörde om att din son spelar tennis- mm. –och att din, din dotter håller på med ballett. Ja. Så jag förstår att familjelivet är stort intresse. Har du några ja. andra intressen som man kanske inte riktigt känner till? Det är klart, nu har inte funnits så mycket tid till det sen man flyttade hem. Och att jobba. För det är också en stor förändring. Innan var det ju prioritet sig själv hela tiden. Nu är det ju verkligen andra förutsättningar. Jag får hoppa in i det riktiga. Livet brukar jag säga. Första året så när vi drog igång Stockholm Open så var det ju många av mina gamla kollegor som sa ja ah, men perfekt, ska vi ta en middag ikväll? Ska vi ta en fika? Och liksom, vad gör du liksom? Jag säger, jobba liksom. Det, det, det det var svårt för dem att förstå liksom, för att man kunde kontrollera sin tid mycket, mycket mer innan. Men det blir ju mycket den tiden, så därför kanske mitt av mina större intressen innan, det var ju golf. Jag spelade väldigt mycket golf, reste med Golfvägen när jag var i USA. Det har inte blivit så mycket, men det hoppas jag att jag ska kunna komma igång med. Men annars som sagt är jag ju hockeyfrälst. vi har tagit med mig Thomas som på, på en hockeyresa i USA, han hade aldrig sett NHL, så att vi körde en roadtrip innan vi skulle till Miami och raggade spelare. Så att då var vi i New York och tog tåget från New York ut till New Jersey och sen var vi i Philadelphia och sen tillbaka. Och det var ja, det är fantastiskt, jag skulle kunna titta på NOL känns det som varannan dag. Jag har hört att du är en pedantisk man, mm. att du till och med stryker dina, dina underkläder, stämmer det? <laughs> ja, det var väl så i eh, förr i tiden. Jag fick ju eh, så pass mycket skit av mina kollegor. De, de var inne på mitt hotellrum till och med och eh, tyckte att det, det så för snyggt ut. Så att de gick in oftast och kastade ut mina grejer bara för att det skulle se lite mer eh, normalt ut, tyckte de då. Men eh, jag är inte lika noga, men jag är fortfarande väldigt pedantisk, absolut. Eh, vem tycker du att jag borde intervjua framöver? I den här podden. En timme, 45 minuter med någon intressant sportpersonlighet. Har du några tips? Ja, Peter Forsberg tycker jag är hur intressant som helst. En av de största hockeyspelarna vi har haft. Och jag tror det finns många härliga stories från NHL-tiden. Mats Sundin är ju samman, Nu är jag ju inne på hockeyn naturligtvis direkt. Känner du Forsberg? jag har haft möjlighet att få träffa honom. Och ja, otroligt ödenjuk. Du får lägga in ett gott ord om mig då. Ja, jag ska försöka göra vad jag kan Stort tack, Jonas Bröckman, att du ställde upp. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.